Її щастя, де після бучного весілля стала дружиною молоденького лейтенанта Володі Староженка. Подорож, на яку вона наважилася, і яка вже сама по собі могла б зватися подвигом, забрала більше місяця. І нарешті з'явилася Галина перед тіткою Раїсою на порозі затишного будиночка у ніколи не баченому Старогорську. Радість від першої зустрічі минула дуже швидко, ще швидше минуло відчуття чуда щасливо закінченої подорожі. Життя з його щоденними турботами про шматок хліба, дрібку солі, в'язку дров владно нагадувало про себе, і за щоденними клопотами, здавалося, притамовувалося, згасало люте прагнення до помсти. Але це тільки здавалося. Уважно, гостро приглядалася Галина до чужого міста, переповненого німецькими та італійськими військами. Знайомилася, прикидала, ясно відчувала, що вже не за горами її час. У будинку тітки несподівано побачила вона ще одну людину – молодого лейтенанта-артилериста Івана Жорбу з порожнім рукавом замість лівої руки. Ясно сині очі його, сповнені страждання і збентеження, так ніби в чомусь був винний лейтенант, коли разом із своїм госпіталем, важко поранений, попав у полон. Три тижні восени 41-го коливалася доля Івана між життям і смертю, і врешті перемогла молодість встав він на ноги. З табору під Харковом його просто вигнали. Кому потрібен безрукий інвалід, на якого навіть зайвий патрон витратити шкода? Щоб бути якомога ближче до лінії фронту, не втрачаючи надії повернутися до своїх, і твердо вірячи, що коли вже таки поженуть гітлерівців на Захід, він лишився в Старогорську, постукав у двері першого ж будинку і саме так зустрів Раїсу Павлівну Кравець сині, сповнені страждання очі, зворушили, зачерствіли серце жінки, нагадали очі сина. І вона дозволила лейтенантові оселитися у вільній кімнаті. І ніколи потім в тому не каялася. Саме він наступної зими врятував їх усіх від голодної смерті. Поява Галини вразила Івана журбу. Такої вродливої жінки він ще ніколи в житті не зустрічав. Затаївши подих, слухав її розповідь про бій і братську могилу на кордоні. І кохання, ще боязке і неусвідомлене, вже врухнулося в його серці. Все переплуталося в його почуттях. І захоплення Галиною, її вчинками, силою волі і рішучістю і співчуття до її горя, і несамовите бажання допомогти. Вона нічого не говорила про бажання помститися, але Іван розумів її, і захоплення, і закоханість його глибшили день у день. Хоча ніколи жодного слова про свої думки не наважувався він сказати жінці, яка зовсім недавно поховала чоловіка. Так і жив на світі Іван Журба, захмелілий від кохання, ніби від міцного вина, весь зосереджений на тому, щоб не виявити його. Вільного часу у нього тепер було небагато, ішла весна, і він зранку до вечора копав грядки і в дворі, і в садочку, готував землю, правдами і неправдами діставав у старих садівників насіння тютюну, сіяв його обережно, мало не побожно. Сам затятий курець. Він знав, що за крихту тютюну зголодніла за куривом людина може віддати що завгодно. Галина в Старогорську недовго залишалася безробітною. Одного дня жіночий розпачливий крик пролунав у сусідньому будиночку. За рік війни люди вже до всього звикли. І тому отчай душний зойк не привернув особливої уваги. Але Галина не витримала подалася до сусідів. затуливши руками обличчя, на ліжку сидів, мотаючи головою хлопчак років десяти. А поруч, не знаючи, що чинити, чим зарадити, в вістериці його мати, дружина бухгалтера, що пішов служити до німців в управу. «Що сталося?» запитала стривожено Галина. «Ой!» кричала жінка, «у нього пропали очі! Ракету робив!» Хай би вони всі на світі показалися і згоріли на віки вічні, щоб їм добра не було ні раю, ні пекла, ні царства небесного. Він ракету робив, а воно вибухнуло. Пропали очі, пропали очі. Хлопчак сидів, сховавши в долонях своє личко, на смерть переляканий і цілковитою темрявою в очах, і маминим гнівом. «Пристаньте плакати», – наказала Галина. «Ну, пусти руки». Що тут з тобою скоїлося? Хлопчак тільки головою покрутив у відповідь. Жінка зайшлася ще пронизливішим плачем, але Галина була не просто сусідка, а лікар, умілий, досвідчений.